dimineața! La Suntem la business matinal. Eu sunt Alexandru Răducanu. Sper că nu v-ați plictisit de mine în acest sezon. Dacă da, să-mi spuneți și de la anul o să aducem poate o prezență mai plăcută. Colegii mei sugerează să avem o prezență feminină la matinal. O să vedem funcție de feedback cu dumneavoastră. Astăzi vorbim despre bucuria în afacere. Alături de mine este Carleta Tiba, facilitator Access Consciousness. Bună dimineața! Bună și Diana Mețiu, care ni se alătură în postul de comoderator astăzi. Bună dimineața, Diana! Bună dimineața! Um, am tot auzit de Access Consciousness în ultima vreme, probabil că sunt așa niște sinergii mm -hmm. și trebuia să ne vină în sfârșit uh, un invitat. Uh, chiar o să am și mâine o prietenă dragă care a făcut uh, o astfel de pregătire, dar înțeleg că sunt mai multe nivele, ea încă nu are mm -hmm. un nivel uh, în care să și prezinte public această tehnică, ci doar să o practice. Ce este Access Consciousness? Access Consciousness, după cum îi spune și numele, accesează conștiința. Și prin ce diferă de paleta largă de, de terapii, de abordări în domeniul da. de dezvoltării personale personală și spiritualități? Păi putem vorbi despre ce diferă, adică să ne uităm la caracteristici și putem să testăm, să vedem despre ce e vorba. Și atunci accesează conștiința, adică acces consciousness, este despre a aduce mai multă conștientizare în toate aspectele vieții. Și pentru azi am ales aspectul afaceri. Și da, există multe lucruri. E un univers întreg da, de uh, posibilități. Când vorbiți despre bucurie în afaceri, da. Putem face afaceri într-adevăr dintr-o sumă de stări și motivații și uh, contează foarte mult și energia pe care o avem Cum să facem a, a, a face afacerile cu bucurie a ajunge la bucurie prin afaceri? Uh -huh. uh... De fapt poate să spun puțin despre bucuria afacerilor, cum a apărut De fapt ea e una din specialitățile în accesează conștiința și de fapt, e creat de Simon Milasas. Ea este coordonatorul inițial, a fost coordonatorul global Access Consciousness. Access Consciousness se prezentă în 173 de țări, adică prezentă însemnând cu facilitatori, cu persoane care folosesc instrumentele. Și atunci, în momentul în care, nu mai știu, poate acum 18 ani de zile, Simone Milasas l-a întâlnit pe Gary Douglas, fondatorul Access, și pe vremea aia afacerea Access era din, cum se zice, din gură în gură, adică nimeni nu știa despre ea și nici măcar nu avea un website și Gary Douglas era doar în Australia. Uh, Prezent dintre alte țări în afară de Statele Unite și atunci în fine, Simon Milas a devenit coordonator global și ea e persoana care a început să împrăștie modalitatea asta în toată lumea, că acum este în câți ani de zile în 173 de țări și într-una din zile Gary Douglas i-a zis, tu realizezi că tu ai ceva ce nimeni altcineva nu are și ea s-a uitat ce am tu te bucuri de afaceri și poate ar fi cazul să creezi acest program. Și atunci așa a apărut Bucuria în afaceri. Asta așa un pic ca să avem și un background despre ce înseamnă Bucuria în afaceri. Și atunci pentru mine ce înseamnă Bucuria în afaceri înseamnă că nu mă trezesc dimineața și zic am ceva de făcut. Adică este o alegere, adică nu mai este nicio diferență între viața mea și afacerea mea. Viața mea este afacerea mea, și afacerea mea este viața mea. E o abordare. Cealaltă abordare mm -hmm. e să lași la ușă afacerile sau profesia da. când ai ieșit din ea și spui mă duc acasă și nu mă mai conectez deloc, cu avantaje și dezavantaje. Diana, tăi mi ai venit. Diana este și realizator de televiziune la 6TV și are propria, propria emisiune ai mai venit în contact cu Access Caștienes? Nu, nu, chiar e ei? prima dată și sunt, sunt curioasă despre, despre acest concept, n-am auzit de el dar mă bucur că sunt din ce în ce mai mulți oameni care găsesc un fel de a aduce spiritualitatea în viața de zi cu zi, inclusiv în business Pentru că până la urmă, după nume, deocamdată, dar invitata noastră o să ne spună mai multe După nume este clar că e vorba de a aduce puțin din partea asta spirituală chiar în viața de business și în acest fel business se îmbunătățește pentru că îl facem cu bucurie dar tu cum ai ajuns la acest da. concept? Am văzut background-ul internațional și acesta da, național este... este o poveste lungă am descoperit Access Consciousness în America, am plecat în America pentru că căutam altceva, știam că trebuie să fie altceva posibil, la origine eu sunt medic am făcut multe lucruri am lucrat într-o companie farmaceutică am avut afacerea mea de două ori, am avut Tot în, în domeniul încercări. acesta medical sau nelegat? Ca business, perfect. Ca business, ca pe business nu. Nu domeniul medical, deci pur și simplu alte zone care nu aveau nicio legătură cu medicina și după care am știut că am nevoie de o schimbare mai mare și atunci am plecat în America pentru o perioadă și acolo am descoperit, accesează conștiința, instrumentele și... În 2013 m-am întors în țară ca să încep să fac clase și în România. Deci ai ceva vechime și experiență în domeniul Da, acesta. am avut timp să practic, să folosesc instrumentele da. și bineînțeles că undeva acolo în spatele minții era ideea că aș vrea să fie ceva la nivel global, adică sunt bucuroasă să o fac în țară, dar da. trăim pe o planetă întreagă, cum ar fi să putem să avem o afacere care influențează o planetă întreagă. Și asta e una din părțile bucuriei afacerii, este că încep să te uiți la afaceri, ce impact are afacerea aceasta pe planetă. Cum vrei să o creezi, ce impact are în 50 de ani, în 100 de ani, în 500 de ani pe planeta aceasta, numai discuții de genul... Cum Vin, vindem peste 5 am... ani, da. fac un exit și mă retrag vor da. și atunci asta o te vine altceva alt spațiu din care funcționezi când încep să te uiți la viitor începi să vezi ce crezi cu alegerea ta cu afacerea ta atunci e foarte diferit și atunci alegerile celor care începă acum business-ul sau chiar pe parcursul transformării unor business deja existente ar putea să le reinventeze în așa fel încât să țină cont de ceea ce vrea planeta de la noi. Da, și asta e, de asta instrumentele astea îți oferă posibilitatea să devii mai conștient, că asta este accesează conștiință Înseamnă că tu devii conștient de ce vrei tu să creezi și după care ai și instrumentele prin care poți să creezi lucrurile pe care le dorești. Eu. sunt cei mă eram sunt curioasă chiar despre, despre ce își dorește să creze. Da, uh. eu, eu doresc să creez ușurință, bucurie și glorie pe planeta asta. Ușurință, în bucurie și glorie, da. ok. <laughs> și de fapt asta este și mandra access totul în viață, vine la mine cu ușurință, bucurie și glorie. Atunci o să vă rog, dacă îmi permite, să creăm o ușurință pentru colegii mei da. care nu spun nimic în cască, dacă să știți cred că au dificultăți dacă Căi vă rog, foarte, foarte, da. foarte Asta mult. e la mine, ușurință, bucurie și glorie, multă energie. Okay, aceste, dai, să aceste, aceste instrumente uh, sunt valabile pentru orice fel de afacere? Adică sunt universale, indiferent în ce domeniu am activa le putem folosi? Da, sunt... Uh, le poți aplica instrumentele astea, că de asta eu fac bucuria, afacerilor este doar o mică parte din ce fac deci le poți aplica legat de corp le poți aplica legat de relații le poți aplica în orice domeniu și indiferent de afacere, că de fapt instrumentele sunt foarte ușoare Puteți să-mi dați niște da, exemple? Da, pot să dau niște exemple, adică să fii în întrebare, să pui niște întrebări, de exemplu interviul acesta a apărut ca urmare a unei întrebări, deci am folosit instrumentele. Cum fac eu ca instrumentele acestea să ajungă la cât mai multă lume pe, da, din țară și nu numai. Și atunci așa mi-a venit conștientizarea. Ok, una dintre posibilități este aceasta. Și atunci mulți oameni funcționează din tipare fixe, foarte din puncte de vedere fixe și punctul de vedere ne creează realitatea. Da? Și atunci când dai niște puncte de vedere, nu mai poți să vezi dincolo de ele. Da, în general când ne uităm la afaceri, într-adevăr ne uităm din mulți dintre noi ca antreprenori, și eu sunt un mic antreprenor, dincolo de postul asta de realizator TV, și ne uităm din perspectiva asta de luptă, de chin suferință de a uh, duce afacerea mai departe, problemele de care te lovești, viața e o junglă, în afaceri reușesc uh, numai, anumite oameni și așa mai departe. Da. Și e o perspectivă întreabă din care te placezi și asta creează până la urmă toate relațiile și toată realitatea. Iana, și tu ai fost antreprenor, uh, acum ești mai degrabă facilitator și căuci, dar ai fost antreprenor. Ai avut în viața ta vreo perioadă când ai făcut afacerea cu bucurie, cu adevărat și dacă da, cum ai ajuns la starea de bucurie? Adică ce a, ca a fost situația sau contextul de a-i trăit în bucurie? Și sloganul meu, tot timpul a fost cu bucurie și cu ușurință. Partea asta de glorie n-am pus-o, nu m-am gândit la ea. dar spun acum spun Interesant. <laughs> da. Deci gloria da. în exprimarea da. în care o folosește, se exprese, exuberanță și abundență. Da. Uh, într-adevăr că e ca o consecință firească, că atunci când faci lucrurile cu bucurie și cu ușurință, uh, vine și Gloria ca o consecință firească uh, mi se pare foarte important să fie cu bucurie, că dacă nu e cu bucurie totul parcă este fără, fără rost, iar cu ușurință unora am fost criticată pentru această parte, cu ușurință uh, și mi s-a spus, cum adică cu ușurință pentru că dacă nu ești din uh, zona se ta de confort, ca... dacă nu faci niște eforturi, cum o să fie asta cu ușurință? Uh, și atunci am am gândit că nu este că nu ieși din zona de confort, nu este că nu faci niște eforturi, numai că atunci când este cu bucurie, când îndeplinești prima condiție, efortul acela nu-l mai simți și totul ți se pare ușor, chiar dacă pentru alții care se uită la tine spun că ai o viață destul de chinuită, dar important e cum o vezi tu. Dacă toate eforturile tale ți-e -ți fac, ți aduc bucurie, atunci nu le vei simți ca niște eforturi. Și totul este, de fapt, ușor și frumos. Și când totul e cu bucurie și cu ușurință, gloria e o consecință firească. Lucrați cu antreprenori și dacă da, ce schimbă Access Consciousness în viața lor și în afacerea lor? Da În momentul de față, sincer, eu de bea am început să folosesc instrumentele acestea, bucurie a afacerilor, și le fac mai multe în workshop-uri. Deci cei care vin ieri am avut un workshop și persoane care vin și învață despre instrumentele astea. Și ce pot eu să zic a schimbat la mine? Că de asta, într-un fel, Access Consciousness are multe modalități. Are multe modalități de a schimba lucruri. Bucuria pentru mine, bucuria afacerilor a fost ultimul pe care l-am ales. Că pentru mine era un concept aproape imposibil. Deci mi se părea mie business-ul în sine, ceva care faci, și pentru bani și în fine pe ultimul loc ca... și atunci am evitat pe cât de mult posibil specializarea asta în cadrul Access Consciousness după care anul acesta în iunie am zis gata e timpul și pentru așa ceva Și deci am început foarte recent și ce fac, fac cursuri am făcut o clasă la Moscova și una la Montreal și acolo am putut să descoper ce mult poți să creezi într-o într clasă din asta de o zi, cât de mult oameni încep să descopere de fapt lucruri, că de fapt ce faci? Începi să vezi perspective pe care tu nu le-ai văzut. Sau primești ursuri, instrumente din astea care pot crea o diferență majoră în cum funcționezi cu afacerea ta. Prezentați în limba engleză cursurile? Da, în engleză, în română că nu există Uh, mă gândeam la Moscova la Moscova, cu traducător? cu traducători. da și -am cum ați întreabă? ajuns la Moscova? ca asta pare destul de ciudat. Că în general Văd că începem să avem multe interacțiuni și cu zona cum... asta din Rusia. Am tot avut și noi invitații aici. Recent da, Albert da. Ignatenko a fost la o serie de emisiuni. Au mai fost și alți invitați din Ucraina. Văd că da. cumva se fac niște poduri așa în zona da, asta dar e interesant că ne ducem noi la ei. Noi, da, în loc da. să, adică de da. cele mai multe ori ei veneau la noi. Acum că ne ducem și noi la ei cu un sistem care este spre uh -huh. America, nu ai spus, Australia. Italia și da. doamna cealaltă, fondatoarea din, de unde din ce... Deci sunt doi domni, da. de fapt într-un fel și așa m-am, inițial când m-am mm -hmm. gândit eu de, la emisiunea voastră, așa am avut de gând să poate să-l avem ca invitat pe Dr. Dain unul din fondatorii Access Consciousness, care o să vină cu o clasă de o zi în luna ianuarie. Ok. Și atunci îl invităm, îl așteptăm. Facilitatorii acces, ei pot merge oriunde în jurul lumii. Deci anul ăsta eu am fost, am făcut clase la Tokyo, la, la Paris, sunt foarte multe, Hanovra, nici nu le mai țin minte. Foarte multe locuri din lumea mm -hmm. asta și de fapt când întreb ce contribuție poate eu să fiu în lumea asta încep să apară invitațiile. Oamenii te văd, te văd pe Facebook, te văd facilitând, nu știu, emisiuni din astea online gratuite și atunci devin interesat se uită pe profilul tău citezi despre tine se mai uită pe Instagram și în felul ăsta devini interesat și te invităm. am auzit această expresie și la prietena mea care o să vină invitată mâine să fiu o contribuție bănuiesc uh -huh. că e o abordare specifică acestei da. tehnici ce înseamnă mai exact să păi, fiu o contribuție? Da, ce înseamnă este, nu? da ce înseamnă? Noi putem să o facem așa foarte tehnică, dar, de fapt, fiecare dintre noi vrem să facem ceva în lumea asta. Vrem să ne aducem darurile, talentele noastre și să vedem că asta creează ceva. De și fapt, că schimbă de ceva în asta. viața celorlalți în bine, că atingem da. viața fiecăruia într-un mod pozitiv. Da, da. Și atunci, de multe ori, nu realizez emisiunea asta cum a apărut, dintr-o dorință de a contribui ceva a oamenilor. Întâi devine poate un awareness, o conștientizare din asta despre ce ar fi nevoie în lume și după care ești dispus să o creezi. Uneori poate ai idei, dar nu ești dispus și, să le creezi. Și ce li s-a părut fondatorilor că lipsește atunci când au venit cu această tehnică? Da, deci Gary Douglas, fondatorul Access, de fapt întrebările pe care el le punea în momentul în care a început să primească aceste informații despre aceste instrumente era... Ce pot eu să fiu și să fac ca lumea asta să merite, viața asta să merite trăită? Deci asta a fost. Întrebarea fundamentală. Da, punctul e, de esența. creație al axei, adică ce pot eu să fac pe planeta asta ca să merită să mă trezesc dimineața, în condițiile în care el, american, care, în fine, familie, tot ce vrei, o viață ușoară, dar în același timp știa că nu e suficient. Și cred că mulți dintre noi ne-am regăsit și am ajuns în acces datorită acestui lucru, că ne dăm seama că nu e suficient. Ok, o viață ușoară, frumoasă, dar ce altceva mai este? De obicei când ne este bine ajungem să ne punem aceste întrebări, că atunci când ne luptăm pentru viața de zi cu zi, pentru pâinea de a doua zi, nu prea avem timp de întrebări existențiale. Dar când ajungem la un liman din punct de vedere financiar, atunci mulți dintre oameni își pun această întrebare. Acum am ce doresc, sunt bine, mi-am îndeplinit foarte multe dintre scopurile. Să le spunem blumești. Și acum mai mult de atât ce fac? Ce mai este mai mult decât atât? Astea, și atunci apar da. marile întrebări și de aceea e foarte frumos că sunt oameni care nu rămân doar cu întrebarea și caută soluții. Și chiar le și găsesc. Păi, inclusiv prințul Siddhartha mm -hmm. gautam Buddha. Deci el era până la urmă un prinț, avea Tot toată... ce, da, lumea la picioare. Lumea la picioare. Din această stare s-a dus să vadă ce poate să schimbe pentru alții, că până la urmă el avea tot ce îi trebuia. Da. Da. Și e minunat să mă uit că acum câțiva ani când am început Access Cancer mă uitam la fondatorul Access și îl admiram, ziceam, wow, are 70 și cred că acum 77 de ani face cursuri peste tot în jurul lumii, în săptămâna asta în Australia, săptămâna viitoare în Europa după aceea în America, tot timpul cu mii de oameni și creează atât de multe lucruri tot timpul în condițiile în care cineva ar spune că la vârsta asta deci, trebuie o să care te, evoluează să te, tot timpul crește. Da. Și eram așa, cum poate să facă? Dacă el poate, de ce n-aș putea eu? Și uitându-mă acum, am dau seama că am început să creez asta. Și asta este de fapt unul din lucrurile cu Access Conscious, să ne să știi că poți să crești ce vrei tu. Și atunci asta este, asta e bucuria în afaceri. Sai o idee pe care vezi că e o contribuție în lume și după care încep să o creezi și vezi cum apare. Contează scara pentru că văd că ați punctat de mai multe ori în lume. Contează să-ți propui uh, ceva care impactează cât mai mulți oameni, dacă se poate chiar la nivel global, că mulți se gândesc, ok, îmi fac o gogoșerie și vând la strada asta și la strada asta și la strada asta și asta este. Lumea, lumea mea și afacerea da. mea nu... unii se gândesc ok, îmi fac un lanț de gogoși în cartier nu știu ce, am văzut niște dau un exemplu, dar mulți gândesc foarte uh -huh. limitat, de ce este importantă scara și să gândești nu mai Nu neapărat că este importantă dar în același timp ce e important ce cred eu că e important e să ai un awareness general, o conștientizare generală că tot ce faci tu indiferent că e o afacere de cartier, impactează întreaga lume atunci în felul ăsta îți crești perspectiva și îți dai seama, nu te mai simți așa neputincios, sunt eu cel mic care face aici ceva care, în fine, afectează câțiva oameni, îți dai seama că tu poți să afectezi o lume întreagă. Și cum ar putea, din ce perspectivă ar putea Gogoșeria mea din cartierul Titan Dau un exemplu, să impacteze lumea Cum aș putea să o abordezi da. Să o gândesc din această perspectivă Păi pur și simplu, eu nu zic neapărat Că trebuie să o gândești așa Dar se deschide Perspectiva asta da? deci Se deschide când începi să vezi Și depinde de fiecare cum creează Dacă o creezi, să aduci omului ceva Ce contribuie Mai multă bucurie, mănâncă Gogoașa aia și se simte bine. Poate e cea mai sănătoasă gogoașă din cartier sau din România <laughs> <laughs> sau de la nivel planetar, o să-mi ia rețeta. De asta, să e, da, de asta e atât de important să descoperi într-un fel de ce faci chestia asta. Și Motivația multă... principală. Care e scopul? De ce e creată afacerea asta? Și ce impact vrei tu să aibă în zona ta, nu neapărat că da în cartier și câtă lume Poți să știi cum cineva ajunge în altă parte a lumii și povestește despre cea mai bună gogoșă din cartier Și cineva altcineva sună, vreau și eu uite să aduc aici gogoșeria asta Și atunci nu mai există în zilele noastre Cred că să ne uităm doar la perspectiva mică, eu și viața mea este... Nu cred că mai este posibilă de fapt o să mai dureze probabil o perioadă așa de deja lumea începe să aibă această conștientizare că suntem aici toți pe aceeași planetă și o creăm împreună. Dar ce ne facem când descoperim că afacerea noastră dintr-un motiv sau altul nici nu contează, impactul este în, într-un fel negativ pe de da. piață? Pe e cam efect... greu să schimbi ceva care să sau, zicem, funcționează financiar, un, funcționează unii, bine. Unii prin natura da. afacerii impactează negativ lumea în care trăim da. că o poluiază, că mă rog depinde de natura da, da. poate că are schimbi... produsul respectiv, poate că nu are efecte benefice asupra sănătății sigur, persoanele care consumă au o anumită satisfacție sau plăcere de la produsul respectiv, dar să spunem că impactul asupra sănătății e nociv după cum știm da, acele produse da. cu atenționari dar pentru acea persoană afacerea e foarte profitabilă să spunem. ce, da. ce Un, se întâmplă? unul din instrumentele acces este schimbarea de fapt să schimb tot timpul zi de zi mm. atunci întreb și sunt multe multe instrumente, nu știu dacă e acum timp să intrăm în ele Ei, câteva exemple cred dar că în momentul da. în care cineva are o problemă afacerea nu mai merge sau devine limitată întrebările sunt cele care încep să te scoată din asta deci pur și simplu ce e posibil aici și nu am luat în considerare. Ce asta, ce fac cu ea, Pot să o schimb, cum pot să o schimb. Întrebările creează acest spațiu în care încep să vezi posibilități. Dacă ai decis, astea sunt lucrurile și la un moment dat s-ar putea o afacere să... Singura posibilitate cu ea e să o închizi. Și asta este o alegere. Da, de exemplu, ușor. fabricile astea mari de mașini au început să ia niște decizii radicale, închidem niște tipuri de mașini, de exemplu asta, diesel, sau, mă din ce în ce mai mult da. se tot vorbește spre ideea de a reduce poluarea, adică sunt niște decizii, sunt adevăr radicale de business. Dar nu cred că le iau din rațiuni strict de business, că mașinile respectivă se vând în continuare, da. le iau privind impactul pe care îl au asupra planetei și încep, iată, producătorii să impună și chiar unele state prin legislație să impună mașini electrice. Deci se poate să-ți schimbe afacerea în așa fel încât mm -hmm. să nu mai poluezi, să aduce ceva negativ în viața oamenilor, ba chiar probabil să fie și mai ieftin și mai ușor de folosit. Ok, aceste mașini electrice sunt scumpe acum, dar pentru că sunt la o scară mică. Puține persoane mm -hmm. cumpără mașini electrice. Dacă ele s-ar face la o scară foarte mare, poate prețul pe unitate ar scădea. Și ne a costa, poate, un dolar să traversăm România, nu 200. Da. De-asta, afaceri precum Coda, care au refuzat să se schimbe, au dispărut aproape. Deși aproape că erau sinonime da, cu, cu... Da. industria. Tehnologia avansează și atunci, obligatoriu, niște lucruri se pierd pe parcurs și rămân altele în acord cu noile tendințe în tehnologie. Pentru că călătoriți în lumea întreagă, cum aborde abordează diferit oamenii această tehnică? Cum sezizați diferențele culturale? E foarte să... interesant să vezi cum punctul de vedere, e mult mai ușor după aia să vezi când călătorești, cum punctul de vedere îți realitatea. Și cum punctele astea de vedere diferă de la o țară la alta și poți să vezi că oamenii au viața în funcție de ce cred ei. e adevărat. Mm, exemple? pe nu știu, întrebați-mă. Cum sunt de, cei de la Tokyo față cei de, de la Moscova sau din România de exemplu, sau din Australia? De da. în Tokyo am făcut o clasă de procese de corp de trei zile da. și acolo am avut foarte interesant. Procese particip... de corp? Stați un pic, da. ce, ce înseamnă asta? Asta e altceva, altă Aha. categorie de cursuri pe care le fac în care încep să produci schimbare în corp folosind anumite energii. Mm -hmm. Și acolo în clasa aceasta am avut participanți număr egal. erau persoane care erau din China și persoane care veniseră în clasă în, în Tokyo și persoane din Japonia. Și a fost atât de interesant să văd. Și să vadă și pentru ei a fost atât de interesant, da. să vadă diferența în puncte de vedere. Cei din Japonia erau drăguți tot timpul și dădeau din cap și foarte se aplecau. Da. După care cei din China tot timpul puneau întrebări și erau foarte așa războinici și da. cu totul altă energie. Și e foarte interesant să le vezi și puse față în față. Și pentru ei, pentru că nu-ți dai seama De exemplu, dacă trăiești în România Și pentru mine asta a fost unul din avantajele Să mă mut în America O perioadă Nu-ți dai seama, de fapt, de limitările Pe care le-ai precum un morcov Într-o supă de morcovi Și atunci nu realizezi că ești în supa de morcovi Și atunci, pentru mine Personal, când încep să călătoresc Îmi dau seama de altfel de supe și îmi dau seama că toate la rândul lor produc limitări. De altfel foarte multe afaceri care s-au realizat în România la o scară mare s-au realizat de către oameni care au trăit mai mult sau mai puțin în străinătate și au venit de acolo cu altă filozofie, cu experiența ce a creat acea societate și au făcut și aici, mă rog, niște afaceri inspirate mai mult sau mai puțin. Da. Ce pot eu să zic că am observat e că un punct de vedere e un punct de vedere. Într-un fel nu contează. Dacă e un punct de vedere fix, el începe să-ți creeze limitare, indiferent că este în Japonia, în România, în Italia. Tot punctul punct da, se punct de vedere. Da, îți limitează perspectiva mm -hmm. și ce e posibil. Așa că, într-un fel, mai puțin important este asta. De asta, de fapt, instrumentele au penetrat peste tot pentru că oamenii cer, cer alte posibilități și instrumentele astea, astea oferă, oferă alte, alte posibilități Da, tu practic nu? să iei poate 360 de puncte câte are un cerc și să te uiți la aceeași problemă sau la aceeași situație dintr-o, poate, infinitate de, infinitate, de da. perspective da. Da, Ca să-ți dai seama Dar românii nu noștri cum sunt Românii noștri se deschid din ce în ce mai mult. Tot spre femeile vin la, și femei pus... vin la cursuri. Multe mm femei -hmm. vin la cursuri, da, multe femei vin și bărbați. Că îmi spunea un mm -hmm. prieten care organizează o formă de pregătire, că a însărcinat o doamnă <laughs> cu sarcina să aducă bărbați. E o formă de dans, da. e o terapie prin dans. Mm -hmm. da. Și la toate genurile de... de terapie sau de cursuri de asta mai de dezvoltare personală, vin mai mult femei, dar dacă o combin și cu dansul, ai încheiat-o. Că noi, bărbații, suntem mai reticenți la facta asta cu dansul și a însărcinat pe cineva, anume să aducă și bărbații, pentru că acolo chiar e nevoie să ai și parteneri de dans da. bărbați. Dar, în practic, contează să fie totuși un mix de energii feminine și masculine. Nu contează. Nu de... contează? Da, de asta la clase vedem persoane, și în fotografii, nu mai persoane nu Persoane de vedere, toate da. vârstele, uh -huh. copii. Deci nu contează. Vin și copii? Vin și copii. Și cum sunt copii? Cum? Și copii sunt uh, bombe atomice. <laughs> copii sunt de multe ori cei mai deschiși și de multe ori când participă la clase ajută întreaga clasă să meargă mult mai repede că atunci când vezi că un copil accesează ce știe, aproape că te simți mult mai motivat să începi și tu să te deschizi mai mult. Atunci și copilul nu este teamă să pună întrebări, orice fel de întrebare, da. pe care noi adulții poate am avea o reticență. Mm. Poate par prost, dau prost să pun întrebarea asta, că zice lumea că nu înțeleg sau nu știu ce. Da. Copilul nu are nicio da. genă să pună întrebări. Apropo de instrumentul de da. întrebare. Și întrebarea mea este cum ar fi ca toate aceste instrumente să fie disponibile în școli din primele clase și copiii să învețe despre afaceri în școala generală? Păi întâi le facem disponibile în Parlament și în Guvern la cei care da. reglementează ce se întâmplă în școli și iată le facem prin intermediul acestei televiziuni după care, dacă li se schimbă puțin mentalitatea celor care ne guvernează și realizează aceste legi, poate pătrun și în școli. Da, și în același timp, pentru mine e important să descoperi, de fapt, potența instrumentelor. O întrebare de genul ăsta pe care am pus-o acum, cum ar fi ca astea să apară și să te uiți în câțiva ani și să vezi că deja ele există. Și, de fapt, asta este puterea instrumentelor. Puterea instrumentelor, în sensul că recunoști tu ce potența ai, că numai punând o întrebare încep să se creeze lucrurile. Și foarte interesant cum pune întrebarea, pentru că, de exemplu, aș putea să pun întrebarea sunt în stare sau aș putea să realizez un milion de dolari mm -hmm. uh, și să-mi răspund diverse nu că nu ești în stare nu meriți e greu doamna pune întrebarea, întrebarea cum aș putea deci, uh, e, e inclus că poți întrebări cum. vrei, cu... vrei să-ți mai da. pun și altă întrebare legată de asta ce pot eu să fiu și să fac zi de zi pentru a crea asta atunci tot ce facem creăm din ceea ce suntem și ceea ce facem atunci asta e altă întrebare pe care o pui și începi să devii chestia aia care îți creează și deodată realizezi, wow, deja am devenit chestia asta. Ce altceva mai pot să fac? Ce altceva mai pot să creez? Este importantă întrebarea cu ce pot să fiu înainte de ce pot să fac? Cred că asta e mai mult formă și structură. Cred că e importantă să n -am, sunt amândouă. Da, dacă ești ceva și faci din ceea ce ești, lucrurile se creează altfel. Dacă nu mai faci, faci, faci, nu realizezi. De exemplu, hai că asta poate fi așa foarte teoretic, de exemplu, dacă ești sărac, poți să faci multe lucruri că nu o să creezi multă bogăție. Dar dacă ești bogat, poate nici măcar nu ai bani, dar ești energia de a fi bogat și tot în viața ta așa apare. Pe contează deci să mult. Eu îți dau un exemplu și eu pe această mm -hmm. idee. Să luăm o situație, da. să spunem că vrem să strângem un milion de dolari pentru un caz medical, social. social. Una este să mă apuc eu să dau telefoane da. și să strâng milionul și alta e să sune eu înțelegă, chiar el nu donează nici măcar. Un dolar pentru cauza respectivă. Da. Dar are altă energie, are altă prestanță, are alt impact asupra oamenilor. Apropo de ce... Da. Deci el este de un fel și în felul ăsta face niște acțiuni care aduc niște uh, rezultate. Cred că noi facem greșeala să punem verbul avea pe primul loc și cădem în această capcană în care credem că putem să facem niște lucruri și putem să devenim într-un fel de Dacă avem. Care avem. Și multă lume înainte să facă orice afacere sau orice inițiativă se cramponează dar n-am ce-mi trebuie, n-am banii, n-am sediu n-am oamenii și atunci deja se limitează și nu mai merge mai departe Poți și să vă dau un exemplu aici dacă poți da? să te întrerup Pălum. puțin fondatorul Access acum câțiva ani nu știu, doi ani de zile a avut conștientizarea asta că chiar mai putea să creeze în afară de clasele astea și Access mm -hmm. Consciousness și a venit așa un castel, să cumpere un castel în Italia și el mulți din banii pe care îi creează îi pune în axe și nu avea banii pentru castelul eu știu un milion de euro sau cât costă dar el a ales fie ce o fiu asta și acum în 2 ani de zile castelul este deja funcțional, se fac clase acolo arată într-un mod în care nici nu poți să-ți imaginezi creează altceva, omul se duce acolo și creează o energie și o atmosferă în care te duci acasă și vrei să ai asta deci schimb, a schimbat lumea și a plecat de la neavând decât ideea și dorința fie ce o fi, eu îmi pun fundul la treabă și fac asta și gădește cum este să duci la un curs, mm -hmm. la un castel decât într-o sală de hotel da, îți schimbă și da. nu numai cursuri, oricine se poate duce acolo, De deci, ce deschis pentru toată lumea, se ducă când nu sunt cursuri și să vezi un alt fel de a fi cu obiecte foarte frumoase care contribuie ele la rândul lor o energie care îți fac viața mai frumoasă, mai ușoară. Dar ați punctat și uh, o tehnică pentru corp. Da. Dincolo de partea de sănătate uh, în sine, este important starea corpului nostru și în afaceri? Adică uh, influențează mersul afacerii starea pe care noi o avem? Da, este, în corp? Da, este esențial. Deci, este, poate să fie ceva care contribuie afacerii tale sau care oprește afacerea ta să înflorească. Și atunci e parte din unul din instrumente este corpul, chiar ce contribuție pot să fie afacerii mele. Pui întrebarea asta și e atât de simplu. Și după care îți vine, te nu știu cum sau. Deci modul în care apare, după ce pui întrebarea, o să-l descoperi. O să descoperi ce contribuție vine după ce ai pus întrebarea și da, corpul este o contribuție poate fi o contribuție foarte mare sau poate fi ceva care te oprește prin energie, prin vitalitate prin tonus prin frumusețe prin carismă sunt prin... infinite posibilitățile cum poate să contribuie? Nici nu știi cum și asta e surpriza asta e parte, altă parte frumoasă surpriza să descoperi wow deci sunt foarte multe pot să vă dau și aici un exemplu am pus acest, am folosit acest instrument și nu știu eram la o terasă și am comandat o friptură sau ceva de genul ăsta dimineața am pus întrebarea, corpul ce pot să contribui vieții mele și afacerii după care am comandat friptură, au trecut eu lucram pe computer, au trecut 50 de minute și nu mi-au adus friptura și vine tipul care mă servea și îmi spune, scuze în 10 minute o aduc da? și ca urmare a faptului că a întârziat 50 de minute, nu mi-au luat bani pe friptură. Deci, ăsta e modul în care, și mi-a fost foarte clar, ăsta a fost modul în care corpul a contribuit vieții mele și afacerii. Și a fost atât uneori e așa amuzant că nu poți decât să te umfle râsul. Modalitățile astea în care nu te aștepți. Și important și... e să le observi. Totuși, da, să mulți oameni nu-ți dau seama există. de ele. Da. da. Frumos. Da. Și acum ce urmează să faci în România? Mai stai Bun, aici, am. te mai plimbi? Cum este da, perspectiva deci, anului 2019? Perspectiva este cum putem noi aduce, că împreună, de fapt nu este vorba numai despre mine, sunt sute de facilitatori, cum putem aduce aceste instrumente în viețile oamenilor? Și de ce vrem să le aducem? Că atunci când începi să le folosești, viața devine mai ușoară. mai mantra, mm -hmm. dacă cineva o spune... De câte ori vrei pe zi, de 10 ori, de 100, de ori, de 1000, de ori, depinde cât ești de dornic să schimb lucruri, poți să creezi o mare schimbare în viață. Deci totul în viață vine Ca la mine -am cu amintim. ușurință, bucurie Așa. și glorie. Asta este mantra. Pe care când stai în mașină și aștepți și te enervezi, mm -hmm. poți să o spui. Eu dimineața, de exemplu, aici când să ajung nu știu cum s-au întâmplat lucrurile, că nu ajungeam chiar la timp și am spus-o, am spus-o, habar n-am cum am ajuns chiar mai repede decât toată lumea. Ești pur și simplu folosești instrumentele și după aia ești curios și descoperi ce creează fără să ai o așteptare. Deci da, planul meu ar fi pe 2019 cum se poate să explodeze instrumentele acestea, pur și simplu să ajungă la cât mai multă lume posibil și cât mai mulți oameni să înceapă să descopere că există alte posibilități, că nu mai trebuie să suferi. Sunt în România lucru... mai mulți facilitatori sau doar la nivel mondial? Există facilitatori, cred că în jurul lumii acum și există diferite categorii de facilitatori, dar există multe sute de facilitatori mii de facilitatori în România probabil 60-70 pentru BARS, mm -hmm. care e și asta o tehnică super ușor de învățat, prin care încep să schimbi lucruri în viața ta și e tot parte din acces Cancesne și mulți oameni vin în contact Mm -hmm. dată cu această tehnică. Da? De ea am auzit. Da. Da, da, și eu am auzit, de dar n -am, n am înțeles foarte mult. Poate ne spărțim câteva da. cuvinte. Și cel mai bine ar fi dacă aș auzi în situații de genul ăsta, da, am testat și eu ce înseamnă baz și pot să zic ce testat, înseamnă. Asta doar este am că așa am auzit. suntem de multe ori la nivelul discuțiilor okay. și începem să așa, dar cum ar fi? Și asta e altă întrebare pe care o pun ca voi doi să descoperiți ce înseamnă acest barzi pe pielea voastră. La propriu? da, da, să primiți adică o ședință de bar sau mai multe ședințe de bar și atunci cum ar fi mai mult oameni? ce, în, ce înseamnă? Înseamnă, ce înseamnă? Să știm că... la ce <laughs> să ne așteptăm. Da. Pur și simplu se ating niște puncte pe cap 32 de puncte pe cap și okay. când se ating încep să se elibereze gânduri, emoții, sentimente, hmm. energii blocate în corp după care ai mai mult spație precum la computer când începi să dai delete la fișiere. Cam așa hmm. este cu bariță. Și se ating în sensul că se tapotează așa ca la tehnica nu. de liberare emoțională? sau Nu, pur și simplu ții degetele pe câteva el. minute pe fiecare punct, după care te muți la poziția următoare. Da. Mm -hmm. Și există puncte uh, numite, de exemplu, se numește bara bani, sau bara bucurie, sau bara tristețe, mm -hmm. sau bara vindecare. Și când apeși punctele acelea, începi să se elibereze cum ar fi informațiile stocate de cum se numește bara respectivă, uh -huh. Energii emoții, sentimente, încep să se elibereze și cree spațiu. Și bara este o adunare de, de, de inițiale sau reprezintă ceva într-o limbă străină? De unde a venit acest nume, bara? Uh, bar, bar, de fapt bara înseamnă că este precum o bară prin care energia curge și uh -huh. atunci de aia se numește așa. Ca un curge. canal, ca o da. conductă. Uh -huh. da. Și tot conceptul american sau? Da, este parte, de fapt așa a început da. Access Consciousness cu Access prima, Bars Prima da. tehnică care a într-un fel care a apărut în Access Consciousness da. a fost Access Bars. Este și o formă de autoterapie sau doar o terapie care se realizează pentru alții? Poți să-ți faci și tu și sunt persoane care te duci seara la culcare poți să-ți rulezi câteva dintre bare singuri sau poți să-ți faci și o ședință singur este foarte diferit când stai pe un pat de masaj și cineva îți face o ședință, dar poți să-ți faci și singur. Da. Și ce schimbă o astfel de, de ședință în viața omului? Păi trebuie să testez, asta este. Sunt atât de multe și există grupuri pe Facebook, Access Bars 365, în care acolo oamenii scriu tot ce. Compoze poze de la clase, scriu pe unde își fac barzi, stau seara la, eu știu se întâlnești și își fac barzi după care pe plajă își fac barzi și scriu acolo povestiri despre ce se întâmplă. Eu ce pot Vă să mi primul, mine... Vă mai amintiți prima ședință? Mi-aduc aminte, da, prima ședință de barzi. De fapt, eu când am aflat eram prin pădure pe undeva și nimeni nu făcea, în America nimeni nu făcea cursul ăsta și mi l-am comandat dividiu online și am început eu să-mi fac acasă când am, ajuns, da, când am ajuns la o clasă, pur și simplu, la început nu prea am înțeles mare lucru, dar am văzut eu că ceva se întâmplă și, în fine, modul meu de a fi, am mers la mai multe clase. Cred că am făcut vreo șase clase una după alta, că încercam și eu să înțeleg și să descoper mai multe feluri de a practica. Și ce pot eu să zic că se întâmplă și acum, după o ședință de bars, nu mai e nicio problemă ești spațiu, ești așa viața devine din nou bucurie și ușurință și, și de glorie. fapt da, și glorie. <laughs> și de fapt unul dintre cofondatorii Access Dr. Dane Hill, cel care o să vină în luna ianuarie de fapt momentul când a descoperit Access Consciousness prin Access Bars el era un punctul în care vrea să se sinucidă mm -hmm. și el după o ședință de Bars în sfârșit, oh, dacă poate să fie așa, merită să mai trăiesc Deci pur și simplu ăsta a fost punctul de intrare pentru mulți oameni În care era un punct ăsta de disperare și o ședință de barst De fapt îți reamintește că stai puțin cum e să-ți fie bine Că mulți dintre noi uităm Lumea, cea mai mare parte, e stresată și atunci barst te ajută să eliberezi stresul cât durează să, să, să treci prin, printr-o serie de ședințe astfel încât nu numai la acces par și în partea cealaltă a, a acestei terapii putem să o numim terapie? putem să o numim cum vrem noi și lumea mm -hmm. o numește terapie, alții modalitate de vindecare modalitate de... de fapt ce fac toate instrumentele astea? S cresc awareness da. crescă awareness-ul că crescă awareness-ul, cresc alegerile și creează posibilități da de câte ședințe e nevoie ca să simți așa pe pielea ta apropo de ce spuneai mai devreme că deja viața ta se îmbunătățește păi cred că depinde de fiecare în parte sunt persoane care de asta zic așa o gamă mare și pentru mine e ușor văzând la clase și după aia întâlnindu-mă cu oamenii după să văd cum fiecare este diferit și sunt persoane care vin la o clasă de exemplu și nu mai folosesc metoda și își aduc aminte pentru că a fost prietena la clasă peste doi ani de zile da. și a văzut ce bine e și încep și ei să facă sau sunt persoane care din prima clipă au descoperit-o și nu se mai opresc uh -huh. își fac fie își fac singuri fie uh, primește dințe de la alții ce pot eu să zic, pentru mine este o continuă descoperire de ce altceva este posibil, de ce eu folosesc bars, procesele de corp non-stop, mă duc la clase internaționale eu, la rândul meu non-stop deci pentru că vreau da, mai și mult. Și învățați, asta da, și învățați. Vă mulțumesc că foarte mult am ajuns la finalul acestei părți din Pistins Marginal. Foarte interesant. Așadar, cine dorește să afle mai multe bănuiesc că folosește Google și tastează Access Consciousness și află mai multe sau contactează pe contul de socializare pe invitata noastră doamna Carleta Tiba. Vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc și Dianei pentru prezența în business material. Ne întoarcem după scurtă pauză publicitară.